Павло відвів Андрієві руки з плеча Німого. Нащо ти кричиш на нього? Він добре чує. Не видиш, що він перепуджений?» «Будь, Олексов, дома», – сказав майже на вухо. «І не трусися так. Пам'ятаєш, я колись також падав у приманку?» «Іди в село. Але не пужай людей і маму», – в'яло попросив Павло. Оксентій з Андрієм ішли плече в плече, мовчки, ліниво. Павло на все горло гейкав десь далеко попереду. Вгорі каркала ворона. Під ногами шарудів вітер. Андрій зупинився. Навіщось узявся рукою за стовбур Явора, погладив його, а далі сказав Оксентієві довго перед тим дивлячись йому в очі Тата скоро не знайдемо Як Знаю Звідки можеш знати Нащо прорікаєш дурне А нащо дурне питаєш Знаю те й усе А ти думай Чи не забагато Павлові добра відказав тато а що вже зробиш по всьому? Треба йти в село і кликати чоловіків на поміч. Дурню ти, чомусь прошипів Андрій. Дурню. Нема вже тата. Нема. Мертвий. Ти звідки знаєш? Бачив. Німий. Не хотівши, застрілив. Чистив увечері коловатри в колибі рушницю, а його корчі зловили, і він стрілив. А тато сидів коло стіни, лаштував вечерю. Ми обидва спочатку втекли, а зранку я вернувся. Видко, тато був спершу ранений і рятувався, бо я знайшов його коловатри серед колиби, обгорілого. Де? У Бочкові. А що ми в бозні шукаємо, як треба йти в бочків? А ти, дурню, думай, головою, а не п'ятами думай. Маринька Богодуха показалася у хвірці Чев'юкового подвір'я в четвер, перед Великодним, коли Василина місила тісто на паски. Якусь секунду Чев'ючка гамувала в собі злість, Відкрити двері і пустити гостя в хату, коли місяця тісто на паску – поганий знак. Інша секунда кинула Василину в жар. В селі казали, що Маренька Богодуха пропала минулої вербної неділі після служби Божої. На відміну від Кирила, Чев'юка, Мареньки, в тисовій рівні не здогадувалися й одної днини. Не було кому ані банувати за нею, ані шукати. Третю секунду Василину звалила радість. Ще ніколи Маренька не приходила до Чев'юків з недобрими вістями. Наступна секунда була мертва. Навіть Маринька не могла зараз принести добру вістку на подвір'я Чев'юків. Проте Василина... Кулею вилетіла на ганок, лишаючи позаду себе дорогу з муки й пряний запах ванілю. «Не плачте, Василино, Кирило знайшовся, але він не живий!» Одним духом випалила Маринька, сідаючи на лавку під стіною. «Кажіть своїм синам, най ідуть у бочків. У Колибу на Іванцевому полі забирають татові кості, щоб поховати ще до Великодня». «У які бочків, жінко?» «Як Кирило пропав у Бозні!» Василина тільки що не замахнулася на неї. Маренька встала, підійшла до Василини, мовчки якось дуже жалісно погладила мокре лице, а після того обтрусила муку з її спідниці і навіщось обібрала з пальців прилипле тісто. А тоді сказала, «У бочків треба йти, вам кажу». Гарантовано його з'їли вовки, Лишилися самі кості. Я пізнала його по шкіряному паску, що висів на бантині, і по вашому гарчику від капусти з різблиним оленем на ручці.